Ako txak bexekretia badu. Bekoxelia. Ozan zehkia inbertu izbishtan da, eh? Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitz egiten dastu mara ez azmatu zen showin eta tellin moduak kontatzeko ez Ena nilburua eza izaita bost, kloon edo bost, antzeriztzen ezperfektoak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behzarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA KULTUR KULTUR ALEA Badantza ikusgarri bat eta zinteresa zen orain, zaren nazarelako taldeak zergatik ez, izeneko lana, holtzalatuko baitu, baurriaren ogoita batean izpuran, honen inguruko argibideak e, bilduko ditugu berehala, Bizente, zeharritz baitugu telefonaren besta lehenka iso gunon? Egunon. zu, dantzari eta lanuntan ereko hori lanetan aritu izan zara? E, bai, ni, hodan asinintzen zaren taldean, e... Elkartea sohtu zelarik, beraz orain duela amak bat uzte. Eta bo, nahiz eta beti parte hartu pixkat koreografiatan, aukera ukanot, e, ko dantza bat koreografiatzeiko bakarik. Zue eta bertan parte duzuen e, dantzarizun baitzuk ere, zaski parte hartai izan baita lan hau, oroar? E, bai, ikusak hori, bai hain e, ditzak parte hartu dugu, gauza e, da, badirela dantza man komun batzu Et tu as côté-co et tu solo basso. Et tu as dit côté-co et tu as solo rietane, euh, dansa-diac et eh, bien chorégraphiac uh, sortout-dit aussi. Pas du tout. <inaudible> Zergaitik ez, kantu bat, dantza bat e, izenburu duen ikusgarria holtzaratuko duzuela aipatu dugu izpuran, aski berezia da egiten duzuen ariketa, e, irratia ari nagusitzat hartuz, uinez berdinetan entzuten dituzen kantuen gainen, ez, dantzatzen baitu zuen? Bai, beraz, aztapeneko idea, Pascal Azkanuran idea, Izan zen uh, musika edo, edo kantuan behinean danza eta kore graziak egitea. Uh, Aztapenean, saiatu uh, zen, lotuak zituzten, kantu batzuen zuen atxe maitean, behinean uh, huartu da be, iztegi zinkobaten uh, egoiten ginela, eta batzilela guztokoak ziren beste kantu batzuk egin intuenak uh, erabiltzen. Beraz, e, ara, gogoetetan, aterazen ihatia e, ari gisa. Eta e, nola izan da? Momentuan momentuko harrapatu eta horren gainean e, lanean aritu izan zineten, edo nola izan da prozesua? Eta e, peneko prozesua izan da musiken kantuan autatzea, beraz, horiak bora egamezara guztukoak ziren kantuak. Eta gero hortik, beh, zer asmatu eh, dantzan baiteko eh, edo itzak eta eta musika ere zer sortzen zuten horiek dantzan emaiteko. Radio Pirat, Libre, Local... <coughs> Zientzian fiktioak ero eta errelagoa delako nanokomik ekimena. spider Spiderman, spider spider sabaiti, zinzilikatuta, pareta, kigozen, nahi bezala zerbilen. Zine, zezine, ziziena, ziziena, Irakurri alizan dugunez, iragan urbil batetik asiz, eh, kronologia bat, segitu nahi izan duzue, eta gaur egunekoa den... Eh, Zorkuntza honetan, e, dantza tradizionaletik abiatzen zarete gara pasatu zundotik? Hori da, guk uh, zarena zarelakon beti badugu be eskualdantza hori nahi. Uh, dantzari guztiak uh, eskualdantzatik hasi baikira. Eta gero, ikudazen arabera be, beste dantza molde bateri idekizan dira Eta hukuntanea uh, gara uh, ikidea izan da. Eta saia dira be... Eboluzio bat erakusteko ere bai dantzan eta bai musiketan saiatu dira de kronologiak datz egiten eta jantietan ere kronologiak datz egiten dugu eta arabe ikuzajia entzinatu agau uh, paradazen ere ikatian uh, eboluzioa erakusta eta zaztapenean uh, eh, uh, ikatibuziak frantzesez dira edo inglesezet edo bestezkontzetan eta be aintzinatuarau bad ditugu iraki piratak eta gero be euskal jartzia nere sortzea eta orain arte hala eztenaldiren uh, irakiak uh, mainten ditugu plantan eta ho oh, ere be uh, musikaka uh, aintzinatural gero eta moderneago edo oraikoak dira zenorako esperientzia izan da zuentzako Ebe, uh, ba, be be ikultbe txikujak eta mesala eh, esperientzia hona Sokzen baitu be, ekipa behi bat. Uh, Google ikuzarrika ekipa desbergin iman baitugu. Ikuzarri guztietan bezala ere be, dansa bat zugularik gukmen beratzen. Beti uh, kanpotik elduren uh, erakasle bati uh, laguntza eskatzen dugu. Beda zala be, izan dira bai, uh, bai dansa alean ere behipen bat. Eta ere ezagutza behiak uh, sortzen ditu beraz, ara nahiko esperientzia ere, ja, eta, eta ona. Dagoeneko eman aldi hau publikoaren hain zinan izen duzu, eh? Ikusgazi hori, behar izan dugu, uh, lazeko, eustenpereko lazeko gelan, eta, eta bideazena eman ginoan Dona Pauleko zinema gelan, eta diuntan, behar izanen da, ikusgazi hori eman endugula, eta huaktzen dira behar, Ezinako ikuzor klimat e, sai lagona saltsian zan baria investimentua hiezte teknika horria musika soinua dantsa gela, beraz badia hiezte parametro e, berrizenak hala gogoetatu eta kontutan hartu Ez da beste ikusakietan bezala, nun eldu giren bestetako igamdean, beste eta plazan horadantzatzen alde gu. Ba, izpuran izango zarete, zarena zarelako talde isasun azken lana aurkezten. Badituzue beste data batzuk ere, esan duzu zaila dela, e, alako ba, azpiegitura bat eskatzen duen lana zabaltzea. Itzordu gehiago lotu dituzuea, laire? Horainak e, te baditugu bispailu pista, baina nago, Ez da, deus sinkurik, beratzen horrengot daipatuko, baina bai sigur, eh, sigurasik izanen dela beste aldi bat. Ba momentuz horrekin geratzekera ez dizu, galdetu kuriosi da, ez zenulako harrak, jaso dituzue eh, eskeni dituzuen aurreko baikusgarri eta landa? Ebe bortzaz, elu zaizigun jendeak ebe ikusaziaz konten dira <laughs> e, guzteko haukanez eh, utenak ebe dutentzatzen iretu e, kibinen dira gure, gure gana baina harbara jendeak entzunez, ebe Oax diziki, diziki baiko jate, eta e, momentu zoat pasatu dutela jaitan digute jambiak. Bagomita, zabalduko dugu ezpura joateko, urriaren ogoita batuntan gaueko sortziterdietan eskainiko baitu zuen azkenana, na. Bizente, guztionekin eratzen gara, eskermiak, gore deia hartu izana? Bai, eta azkenik azken bat, Tokiak beti, beti libro dira egiko eh, eh, esena webgunean. Ba latu tokan ditut az telefonoan tokiak hasitu zitute beraz ingire zure kontzate de hain desanifikke webgunera joan eta a, a, espero jendea un komuniko de la buriku sosiala. honekin ba gomendioneekin errandu eh, eh, web eh, lenbai eh, hartzea ikusteko ikusgarri hau Vicente Eskermilla. Be mineskazuri Mendian gora aritza, un zakaitzean dabiltza. Bisasoar ari mandakarur gainean bitsa. Kantatu nahi iult bizitza, Ustel zen ezbazaiditza, Mundua da zan konuke nukejainggo banintza. Kantatu nahi iult bizitza, usstel zen ezbazaiditza, Nua dan zan jarriko nuke jainkoa Euskal Herriko tristura, soñeko belzen joskura, txorin egartiz beteda eta humore sustu da. Emaidazue freskura, Kura eskútik eskura Izaren xal da urdin edad Da bizzina izkustora Emei da zua freskura Kura eskútik eskura Izaren xal da urdin edad Da bizzina Euskal Herriko poeta Kamposantuko trompeta Ilkampa jari tiraka eta Utsari kolpeka Argitu ezakopeta Benak euretza gordeta Boizero sortoz bizitza ere Hortxe zeboketa Argitu enak euretza gordeta, boizdero sortuz bizitza ere horcetze goteta. Dua ez da beti jai, inoiz tristela ere bai, baina badira milia motivo Eztela da toz erpenak, ez di eshuri botanak, mihiltzen aiz, engau eha meintzateizu elor asai. Eztela da toz erpenak, ez di eshuri botanak, mihiltzen aiz, engau eha Eri antzokiak Tarkestudik La synthez del aspirin Johnny Crawford, your love is growing Faustin bentaberi gelan Aratzeko sortziak terbitan Zergatik ez Zarena zarelako taliaren Dantza ikusgarria Tokiak haintzinetik Ah internet gunetik pasatuz garazibaigori.com edo deitu zemaki untara 0 boxt boxt behatzi iru saspi saspi zero iru sortzi ondoko aurrazena segatik ez zetogi norbereari KULTUR ALEA Egoakitaniako eskena nazionalaren eskutik urriaren ogoita lauean, aste artearekin, baionako antzokian, barbetxo edo lugorri alana ikusial izango dugu. Nacho Monteroren azken sorkuntza lanaren ikusteko aukera izanenda, eta dantza ikuskizun honetaz, mintzatuko gara biharra zabal, Nacho Montero dantzariarekin, mintzatu baikara. Bera aukerrandigunaz. Idetsa da hori berriro ere, hori zorkuntza, bueno, ja ez da, hain, hain berrira zorkuntza, baina baina idazke lengo zorkuntza, eta nire ustez beti hau egiten nahi zorkuntza prozesu bakoitzean ez, eta honetan ere, ba, arrezko hartu dut, baina oso pozizionago egindako lanarekin, oso lan gogorra izan da, oso lan pertsaunala, e, hori e, uste utoriza, ba, hori. Ezagut, arrisku hartu du da la berriro ere zortzitza berri horretan, ez, Eta, bueno, ikasuneetan ere oso ondo la junta egon daiz, Laia Cabrera eta Gabo Puzorekin, eta bueno, gero be bai euki dugu gautoko begiarada Lagunzedori Paco Revultas, eta bueno, oso talde polita beti izan dugu eta bueno, bapur kapurka aurrera goaz eta leku leku goaz barbetxo de lugorria landarekin eta bueno, oso aurrera ona badu ez eh, eta orduan bueno Ala bada barbetxo edo lugorria lanaren inguruko nondik norakoak bilduko ditugu biharko kultura tala Eta musikari dagokionez bihar diska berri baten ezagutza egiteko aukera izango dugu, Mugaldekoak, taldekoak berriz eregurian izango baititugu eta beraien hirugarren diska plazadatuko baitute bihar gaztelupeko hotxak ez ziibili barekin. Galde moduen triologia izengurupeko lana dute bihar aurkeztuko eta ause duzue taldeak aurreratu duen kanto onjo. Eta gu bagoaz, bagoaz eta bihar arte esaten dituz ego bihar besterako kontu batzuk izango ditugu hemen izpide, eta besterik gabe, bihar arte, eta bien bitarten ongizan, aioa. Ya ki tsaldi giuste Ascen caffè degeta Vedi qua po' n'oves tira grata Te vorrei medaria A me Diebsseite biho di sola tua che batzaharra ez traposokin du nor baitek atian irten bidaren bila irudik farregarrihan ir zen baina ez duzu epenzatzen gauaren magalean. batxarrak irakanean baina hueztutzu epentzatzen beno bako izabere txehau esan dut tabernako gaza bak bier berriz ikusiko garabetiko onleku bardinetan gauaren magalean Ako txak besekreti abadu, benko sebiak. Ozan zer gehiagin bat egin zubishtan daren. Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen Ingelz ezaz matu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Ozan, 6, 6, 7, 8, 8, Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariztinez, perfektoak beha. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA